22. fejezet. Boston elővárosában, Dorchesterben ropogós hó borította a házak udvarát, csillámló pajsként vette be az ablakuk előtti világot. Az előző nap még szürke januári volt, most ridegen, fagyosan kék lett, és fagypont alá süllyedt a hőmérséklet is. Vasárnap reggel volt. Előző nap csináltatta meg a haját. Bekukucskált a wc hogy nem pisilte vért. Besetájom még mindig érezte a lüktetést, amelynek hatására az egész testén végigfutott a fájdalom, a lapockájától a sarkáig. Emiatt az éjjel órákig ébre hallgatta Kevin hortyogását, de szerencsére nem volt olyan súlyos a dolog, mint amilyen lehetett volna. Miután becsukta maga mögött a hálószoba ajtaját, kisántikált a konyhába, és arra gondolt, hogy már csak pár nap és vége. De tudta, hogy nagyon vigyáznia kell, nehogy fölkeltse Kevin vását. Nem hibázhat. Ha szó nélkül napirendre tér az esti verés fölött, akkor Kevin gyanut fog, de gyanut fog akkor is, ha túl sokat lovagol rajta. Négy év pokol elég volt ahhoz, hogy megtanulja a játékszabályokat. Tudta, hogy a férje hamarosan fölkel, mert a vasárnap ellenére délben be kell mennie dolgozni. Hideg volt a házban, ezért pulóvert vett a pizsamájára. Reggelente Kevin ezt nem bánta, általában azért, mert olyan másnapos volt, hogy nem igen törődött semmivel. Erin föltette a kávét, és kikészítette az asztalra a tejet, cukrot, vajat, dzsemet. Oda tette a férfi evőeszközét is, meg egy pohár jéghideg vizet a villája mellé. Ezután kitett a pultra három tojást, úgy, hogy a kezeügyében legyenek, majd a serpenyőbe rakott hadszelet békün szalonnát. Mire Kevin kicsaszogott a konyhába, már sisterget pattogott a szalonna. A férfi leült az üres asztalhoz és megitta a vizét, Erin pedig már hozta is a kávéját. – Ki az este! – szólalt meg Kevin. – Hánykor is bújtunk ágyba? – Talán úgy tíz körül – felelte Erin és letette a kávét az üres pohár mellé. Nem túl későn, de biztosan fáradt voltál, mert sokat dolgoztál. A férjének véreres volt a szeme. Ne haragudja tegnap estiért. Nem akartalak bántani, csak mostanában nagy rajtam a nyomás. Terri infarktusa óta két ember helyett kell dolgoznom, és a héten kezdik tárgyalni a preston ügyet. Semmi baj. Az asszony még mindig érezte a férje leheletén az alkoholszagot. Pár perc is kész a reggelid. Erin átfordította a villájával a békön szeleteket, és a karjára fröccsenő forró zsír átmenetileg felettette a vesetái kínjait. Amikor ropogósra sült a szalonna, tett négy szeletet Kevin tányérjára és kettőt a sajátjára. A zsírt belecsurgatta egy leves konzervdobozba, és papírtörlővel kitisztította a serpenyőt, majd befújta a főzőspréjjel. Igyekeznie kellett, nehogy elhűljön a szalonna. Bekapcsolta a kenyérpirítót, és megtörte a tojásokat. Kevin a közepesnél kicsit gyengébben átsütve szerette a tojást, hogy a sárgája egyben maradjon, és Erin ezt már egész ügyesen csinálta. A serpenyő még forró volt, így hamar kész lett a tükörtojás. Erin egyszer átfordította, majd kettőt Kevin tányérjára csúsztatott, egyet pedig a sajátjára. Kattant a kenyérpirító is. Mindkét szelet a férfi tányérjára került. Erin is leült vele szemben, mert a férje szerette, ha együtt reggeliznek. Megvajazta a pirítóst, kent rá egy kis szőlődzemet is, majd belevágott a villájával a tükörtojásba. Mintha sárga vértócsa folyt volna szét a tányéron. Kevin fölítatta a pirítóssal. – Mi csinálsz ma? – Kérdezte, majd levágott a villájával még egy falat tojást, és rágni kezdte. Megpucolom az ablakokat, és mosok. Alig, hanem az ágy nemüre is ráfér a mosás, nem? Az esti hancúr után. Tette hozzá a szemöldökét mozgatva Kevin. A haja szétálta a szélrózsa minden irányába, a szája sarkába odaragadt egy tojás darabka. Erin igyekezett leplezni a viszolygását, témát váltott. Mit gondolsz? – Sikerül elítéltetni a gyanúsítottakat a Preston ügyben? – kérdezte. Kevin hátradőlt, majd néhány válkörzés után ismét a tányérja fölé görnyet. – Az az ügyésztől függ. Higginsz érti a dolgát, de sose tudhatja az ember. Prestont egy dörzsölt zugügyvéd védi. Biztos megpróbálja úgy csűrni, csavarni a tényeket, ahogy csak tudja. – Én biztos vagyok benne, hogy nem lesz gond. Te okosabb vagy annál a zugügyvédnél. Majd meglátjuk. Csak az bosszant nagyon, hogy Marlborough-ban lesz a tárgyalás. Higgins keddeste föl akar készíteni, miután a bíróság bezárt. Erin ezt már mind tudta, úgyhogy csak bólintott. Hétfőn kezdődött a nagy média visszhangot kiváltó Preston ügy tárgyalása, méghozzá nem Bostonban, hanem Marlborough-ban. A vád szerint Loren Preston fölbérelt egy férfit, hogy gyilkolja meg a férjét. Douglas Presto milliárdos kockázati alapkezelő volt, a felesége pedig előkelő társasági hölgy, aki számtalan nemes célra adakozott. Képzőművészeti múzeumokat és szegény negyedekben működő iskolákat épp úgy támogatott, mint a bostoni filharmónikusokat. Döbbenetes volt a tárgyalás előtti sajtóvisszhang. Egyik másik újságban heteken át címlapsztoriként futott az ügy és az esti tévéhíradóban is folyton ez volt a vezető hír. Együtt volt minden, ami kell. Tömérdek pénz, féktelen szenvedély, drog, árulás, hűtlenség, bérgyilkosság, sőt, még egy törvénytelen gyerek is. És éppen a média csillapíthatatlan érdeklődése miatt vitték át a tárgyalást Marboróba. Kevin is foglalkozott az ügyjel nyomozóként. Az ő tanúvallomása szerdán volt esedékes. Erin követte a híreket, ahogy mindenki más, de ő Kevintől is kérdezett ezt-azt az ügyről. Tudod, mire van neked szükséged, ha végeztél a bíróságon? Szólalt meg most. Egy görbe estére. Mi lenne, ha szépen kiöltöznénk és elmennénk vacsorázni? Pénteken szabadnapos vagy, ugye? Most voltunk étteremben szilveszterkor. Morogta Kevin, és megint fölitatott a tányérjáról egy kis tojás sárgáját. Jemes volt az újja. Ha nem akar szétterembe menni, főzhetek valami különlegeset itthon. Bármit, amit kívánsz. Ihatunk hozzá bort, meg esetleg begyújthatunk a kandallóba, és fölvehetek valami szexi ruhát. Nagyon romantikus lenne. Kevin fölnézett a tányérjából, Erin pedig folytatta. A lényeg az, hogy nyitott vagyok mindenre, dorombolta. Neked pedig szükséged van egy kis kikapcsolódásra. Nem szeretem, amikor annyit dolgozol, mint tőled várnák, hogy megoldjad az összes ügyet. Kevin a tányérját kocogtatta a villájával, és közben fürkész tekintettel méregette a feleségét. Mi ez a nagy turbékolás? Mi lelt hirtelen? Erin tovább játszotta a saját kezüleg írt forgatókönyvet, hátra lökte a székét, és fölállt. Tudod mit? Felejtsd el! Mondta sértetten, és fölkapta a tányérját, amelyről nagy csörömpöléssel az asztalra, majd a padlóra esett a villája. Próbáltam kedves lenni hozzád most, hogy el kell utaznod, de ha nem tetszik, nekem úgy is jó. Talált ki, mit akarsz, és majd alkalomattán tudasd velem is rendben. Azzal odaviharzott a mosogatóhoz, és jó erős sugárban megnyitotta a vizet. Tudta, hogy meglepte Kevint, érezte, hogy a férje vacilál, Indulat és zavarodottság viaskodik benne. Gyorsan bevizezte a kezét, majd beletemette az arcát. Szaporán vett néhány nagy levegőt, és elfúló hangokat adott. Még a vállát is remegtette egy kicsit. – Sírsz? – kérdezte Kevin, és hátralőkte a székét. – Mi a francért cheers?" elfúló hangon válaszolt. Igyekezett érzékeltetni, hogy mennyire össze van törve. Én, én már nem tudom, mit csináljak. Fogalmam sincs, mi kell neked. Tudom, milyen fontos ez az ügy, és mekkora nyomás nehezedik rád. Az utolsó szavakat visszatartotta, mert érezte, hogy közeledik a férje. Amikor Kevin hozzáért, megborzongott. Na, nincs semmi baj, mondta kelletlenül a férje. Ne síri. Erin szembe szembefordult vele, jó erősen lehúnyta a szemét, és a férfi melkasába fúrta az arcát. – Én csak boldoggá akarlak tenni – dadogta és beletörölte a vizes arcát Kevin ingébe. – Majd kitalálunk valamit, jó? Lesz egy szép hétvégénk. Megígérem. Kárpótollak a tegnap estéért. Erin átkarolta a férjét, és szipogva magához vonta, majd újabb szaggatott levegővétel után megszólalt. – Ne haragudj! Tudom, hogy ma ez hiányzik neked a legkevésbé, hogy semmiségeken bőgjek itt, hiszen amúgy is van épp elég bajod. Kibírom. Kevin oldalra billentette a fejét, és a nő lábújhegyre állt, hogy megcsókolja. Még mindig csukva volt a szeme. Aztán elhúzódott a férjétől, letörölte a kezével az arcát, majd újra magához vonta Kevint. Ahogy egymáshoz nyomódott a testük, érezte, hogy a férje izgalomba jön. Tudta, hogy ha sebezhetőnek látja, begerjed. Még van egy kis időnk, mondta Kevin. Előbb rendet kéne csinálnom a konyhában. Az ráér később is. Pár perccel később Kevin már ott vonaglott rajta. Erin pedig miközben kiadta a férje által várt hangokat, kibámult a hálószoba ablakán, és egészen máson járt az esze. Az utóbbi években megutálta a telet, Megutálta az állandó hideget és a behavazott udvart, mert ilyenkor nem mehetett ki a házból. Kevin nem szerette, ha sétálgat a környéken, de azt megengedte, hogy kertészkedjen a hátsó udvaron, mert ott magas volt a kerítés, és nem lehetett rajta belátni. Tavasszal mindig teleültette a virágcserepeket, meg a garázs mögötti kis zöldségágyást, amelyet teljes erővel sütött a nap, mert nem vetettek rá árnyékot a juharfák. Ősszel pedig pulóverbe bújt, és a könyvtári könyveket olvasgatta az udvaron, miközben megbarnult, kunkori faleveleket sodort ide-oda a szél. A tél, a hideg, szürke, komor tél viszont valósággal börtönbe zárta. Többnyire egész nap kisemtette tette a lábát az ajtón, mert tudta, hogy Kevin bármikor fölbukkanhat. Egyetlen egy szomszédjukat ismerte név szerint, Feldmanékat, a szemközti házban lakó idősebb házaspárt. A házasságuk első évében a férje még csak ritkán ütötte meg, és néha elengedte egyedül sétálni. Feldmanék szerettek kertészkedni, és az első évben sokszor megálltak a házuk előtt egy kis tereferére. Kevin azonban igyekezett véget vetni a látogatásainak. Most már csak akkor ment át Feldmanékhoz, ha tudta, hogy a férjét nagyon lefoglalja a munkája, és nincs ideje telefonálni. Ilyenkor, miután meggyőződött róla, hogy a többi szomszéd nem látja, Gyorsan átrohant az utcán. Úgy érezte magát, mint egy kém. Feldmanék megmutatták neki a lányaik régi fényképeit. Az egyik meghalt, a másik rég elköltözött, és Erinnek az volt a benyomása, hogy a két öreg ugyanolyan magányos, mint ő. Nyáron sütött neki áfonyás pitét, és utána egész délután dolgozott, hogy eltűnjenek a lisztnyomok, és Kevin ne fogjon gyanút. Miután a férje elment dolgozni, Erin megpucolta az ablakokat, és tiszta ágyneműt húzott. Por szivózott, por törölt, és kitakarította a konyhát. Közben pedig gyakorolt. Mély hangon próbált beszélni, mint egy férfi. Egyre másra eszébe jutott a mobiltelefon, amelyet az éjszaka feltöltött, majd visszatett a mosogató alá. Tudta, hogy talán soha nem lesz ennél jobb esélye, mégis halára volt rémülve, mert még mindig annyi minden alakulhatott rosszul. Hétfőn elkészítette Kevin reggeliét, ahogy mindig. Négy szelet békön, közepesnél kicsit gyengében átsütött tojás, két szelet pirítós. A férje morcos volt és szórakozott, alig szólt hozzá újságolvasás közben. Aztán fölvette a zakójára a kabátját, Erin pedig azt mondta neki, hogy mindjárt beugrik az zuhany alá. Baromi jó lehet, morogta Kevin. Ha az ember minden nap úgy ébred, hogy azt csinál, amit akar, és akkor csinálja, amikor csak akarja. – Van valami különleges kívánságod vacsorára? – kérdezte Erin, mintha nem is hallotta volna a férje megjegyzését. Kevin ezen elgondolkodott. – Lazanyát csinálj, más kenyérrel – mondta végig – és salátát. Erin az ablakból nézte a munkába induló férfit. Amint a férje befordult a kocsival a sarkon, rohant a telefonhoz, és szinte megszédítette a gondolat, hogy mi következik most. A telefontársaságot hívta. Kapcsolták az ügyfélszolgálatot. Eltelt öt perc, aztán a hatodik is. Erin tudta, hogy Kevin húsz perc alatt ér be a munkahelyére, és abban sem kételkedett, hogy első dolga lesz haza telefonálni. De még volt ideje. Végül fölvette a telefont egy ügyfélszolgálatos, és kérte a nevét, a számlázási címét, valamint azonosítás céljából Kevin édesanyjának leánykori nevét is. A számlájuk a férfi nevém volt, és Erin mély hangon mondta be az adatokat, ahogy gyakorolta. Nem hasonlított a hangja Kevinéhez, és talán nem is volt különösebben férfias, de a nyúzott ügyfélszolgálatos a jelek szerint nem vette észre. Kérhetek hívását irányítást a számomra? kérdezte Erin. Azért külön díjat számítunk fel, de ezért az összegért igényelhet hívásvárakoztatást és hangpóstát is. Mindössze? Rendben, semmi gond. Be tudják kapcsolni még ma? Igen, felelte a férfi, és hallatszott, hogy gépel valamit. Hosszú idő múlva szólalt meg ismét. Elmondta, hogy a pluszköltség a következő számlájukon jelentkezik majd, amelyet a jövő héten küldenek ki, és az egész havi díjat tartalmazni fogja, hiába csak aznaptól él a szolgáltatás. Erin azt mondta, hogy ez is rendben van. Az ügyfélszolgálatos kért még egy-két adatot, majd közölte, hogy készen vannak, és már is igénybe vehető a szolgáltatás. Erin letette a kagylót és az órára pillantott. 18 percet vett igénybe az ügyintézés. Kevin három perc múlva már telefonált is az őrsről. Erin miután befejezte a beszélgetést a férjével, Egyből hívta a Super Suttle minibusz társaságot, amely a reptérre és a buszpályaudvarra fuvarozta az embereket. Másnapra rendelt kocsit. Utána végre elővette a rejtek helyéről a mobiltelefonját, és beüzemelte. Egy helyi mozit hívott föl, méghozzá olyat, amelyiknek volt üzenetrögzítője, hogy ellenőrizze, működik-e a készülék. Ezután aktiválta a vezetékes telefonon a hívás átirányítást, és a bejövő hívásokat a mozitelefon számára küldte át. Hogy kipróbálja, fölhívta a mobilról a vezetékes számukat. Hevesen kalapált a szíve, amikor megcsörrent a telefon. A második kicsengés után már hallotta is a mozi üzenet rögzítőjét. Felszabadult érzés el, és remegű kézzel kikapcsolta a mobilt, majd visszatette a súroló szivacsos dobozba. Aztán kikapcsolta a vezetékes telefonon a hívását áttirányítást. Kevin 40 perc múlva telefonált újra. A délután hátralévő lévő része valami furcsa kábulatban telt. Erin egyfolytában dolgozott, hogy ne legyen ideje aggodalmaskodni. Kivasalta Kevin két ingét, és behozta a garázsból a kis utitáskáját meg a bőröngyét. Kikészített neki tiszta zoknit, és kifényezte a másik pár fekete cipőjét. Lekefélte a zöltönyét, a feketét, amelyiket a bíróságon szokta viselni, és kikészített három nyakkendőt is. Addig sikálta a fürdőszoba padlóját, amíg nem csillogott-villogott. A lambériát pedig eszettel sikálta le. Letörölte a port a vitrinben tartott dísztárgyakról, majd hozzáfogott a lazanyjához. Megfőzte a tésztát, elkészítette a húsos szózt, és megszórta az egészet sajtal. Ezután megkent négy szelet kenyeret vajjal, fokhagymával, oregánóval, és fölkockázott mindent, ami a salátához kell. Lezuhanyozott, szexis ruhát vett föl, és öt órakor betette a lazanyját a sütőbe. Mire a férje hazaért, kész volt a vacsora. Kevin miközben a lazanyját ette, mesélt a napjáról. Amikor repetát kért, Erin fölállt, és már hozta is. Vacsora után Kevin vodkát ivott, és megnézték a tévében a színfeld és a férjek gyöngye megismételt epizódjait. Utána a Boston Celtic kosárcsapata játszott a Minnesota Timberwolves-zal, és Erin fejét a férje vállára döntve megnézte a meccset is. Aztán Kevin elaludta a tévé előtt, és az asszony beballagott a hálószobába. Egy darabig a plafont bámulva hevert az ágyon, majd Kevin végül fölébredt. Betámajgott, leuppant a matracra, átkarolta Erint, majd rögtön el is aludt. A horkolása úgy hangzott, mint egy figyelmeztetés. Másnap kedden Erin elkészítette a reggelit, a malboro induló Kevin pedig összepakolta a ruháit meg a szereit, Bepakolta a holmiát a kocsiba, majd visszament az ajtóhoz, ahol ott állt Erin. Megcsókolta. – Holnap este jövök – Hiányozni fogsz. Azzal Erin a férjéhez simult és átkarolta a nyakát. Valószínűleg nyolc körül érek haza. Majd készítek valamit, amit gyorsan föl tudok melegíteni, mondta Erin. Csillihez mit szólnál? Alig, ha nem bekapok valamit útközben. Biztos? Tényleg gyorsét jára vágysz? Tudod, hogy nem egészséges. Majd meglátjuk, dűnyögte Kevin. Azért megcsinálom a csillit, hát ha mégis úgy alakul. A férje még egyszer megcsókolta. Majd hívlak, mondta is, lefelé vándorolt a keze, gyengéden cirógatta. Tudom, felelt Erin. A fürdőszobában levetkőzött, letette a ruháit a vécére, majd föltekerte a kis szőnyeget. Kibélelte a mosdókagylót egy szemetes zsákkal, és megbámulta a tükörben a mesztelen testét. Megtapogatta a kék foltokat a bordáin, meg a csuklóján. A bordái egytől egyik kiálltak, a szeme alatti sötét karikákkal az arca beesetnek tűnt. Szomorúsággal el egy letúr rá rajta, amikor elképzelte a hazatérő Kevint. A nevét kiáltja majd, és keresi a konyhában, a hálószobában. Aztán kimegy a garázsba, a hátsó verandára, le a pincébe. Hol vagy? Bődüli el magát. Mi a vacsora? Dühötten vagdosni kezdte a haját az ollóval. A szemetes zsákba hullottak a tíz centis szőke hajszálak. Újra meg újra belemarkolt a hajába, jól meghúzta, hogy feszüljön, és lássa, mennyit vág, vagy talán nem csak azért, és nyisz, összeszorult a melkasa. Gyűlöllek, sziszegte remegő hangon. Nap, mint nap megaláztál. Tovább segette a haját, és a szeme megtelt a harag könnyeivel. Megvertél, amiért bemertem vásárolni. Megint a kukazsákba hullott egy tincs. Erin próbált lassítani, kiegyengette a maradék haja végét. Lopnom kellett a pénztárcádból, és rugdostál, mert részeg voltál. Ekkor már egész testében remegett, és a lába elé a változó hosszúságú haj tincsek. Bújkálnom kellett előled. Úgy megvertél, hogy utána hánytam. Nyisz. Pedig szerettelek. Hüppögte. Azt ígérted, hogy soha többé nem ütsz meg, és én hittem neked, mert hinni akartam neked. Sírva vagdosott tovább, majd amikor már mindenhol egyforma hosszú volt a haja, előhúzta a mosdó alatti rejtek a hajfestéket. A sötét barna hajfestéket. Beállt a zuhany alá, Bevizezte a haját, majd megdöntötte a flakont, és bedörzsölte a festéket. A tükör előtt vígasztalhatatlanul zokogva várta, hogy beivódjon a hajába. Amikor ez megtörtént, lemosta a fejét, majd besamponozta, rákente a balzsamot, és ismét a tükör elé állt. Gondosan kifestette a szemhéját, sötét színűre, majd napbarnító krémet kent a bőrére farmerbe, pulóverbe bújt, és az üvegre meredt. Egy rövid barnhajú idegen nézett vissza rá. Aprólékosan, nagy műgonddal kitakarította a fürdőszobát, nehogy egyetlen hajszál is maradjon a zuhanyzóban, vagy a padlón. Ment minden a szemetes zsákba, a hajfestékes flakonnal együtt. Letörölte a mosogatót, meg a pultot, és bekötötte a zsák száját. Végül pedig szemcseppet is csöpögtetett a szemébe, hát ha így sikerül eltüntetni a könnyek nyomát. Sietnie kellett. Összepakolta egy kis portáskába a holmiát. Három farmert, két pulóvert, néhány pólót, inget, bugyit, melltartót zoknit. Fogkefét, fogkrémet, egy hajkefét, szemfestéket, a kevéske égszerét, sajtot, sóskekszet, mogyorót, mazsolát, egy kést, egy villát. Aztán kiment a hátsó verandára, és előásta a virágcserép alól a pénzt, majd a konyhából a mobiltelefont. Legutoljára pedig az iratokat, amelyek ahhoz kellettek, hogy új életet kezdjen. Olyan emberektől lopta az új személyazonosságát, akik bíztak benne. Gyűlölte magát ezért. Tudta, hogy lopni bűn, de nem volt más választása, így aztán csak Istenhez fohászkodhatott, hogy bocsásson meg neki. Most már nem volt visszaút. Fejben már vagy ezerszer elpróbálta a forgatókönyvet, így gyorsan, magabiztosan haladt. A szomszédok többsége rég elment dolgozni. Erin figyelte őket délelőttönként, ismerte a napi rendjüket. Nem akarta, hogy bárki is lássa, amikor elmegy, nem akarta, hogy bárki is fölismerje. Kabátot, sapkát, sálat, kesztyűt húzott. Az úti táskáját gombócá gyűrte és bedugta a pulóver alá. Addig gyúrt a gyömöszölte, míg szép kerek nem lett, mintha állapotos lenne. Aztán magára vette a hosszú kabátját, amely elég bő volt ahhoz, hogy eltakarja a dudort. Még egyszer megbámulta magát a tükörben. Rövid, sötét barna hajú nabarnitott a bőrű lány nézet vissza rá. És terhes volt. Föltette a napszemüvegét, és az ajtó felé menet bekapcsolta a mobilját, majd beállította a vezetékes telefonon a hívás áttirányítást. Az oldalsó kapunát hagyta el a házat. A házuk és a szomszédház között a kerítés menté haladva odasétált a kukához és beledobta a szemetes zsákot. Tudta, hogy a szomszédban a férfi is, a nő is dolgozik, egyikük sincs otthon. Ugyanez volt a helyzet a hátsó szomszédnál. Átvágott az udvarukon, majd a házuk mellett kilépett a jeges járdára. Megint eleredt a hó. Erin tudta, hogy másnapra eltűnnek a lábnyomai. Hat tömnyi gyaloglás várt rá, de ez nem jelenthetett akadályt. Leszekte a fejét, és nekivágott az útnak. Próbált nem tudomást venni a csípős szérről. Egyszerre tört rá valami bódító, felszabadult érzés és páni félelem. Tudta, hogy Kevin másnap este ott járkál majd föl alá a házban, és kiáltozza a nevét, de nem találja sehol, mert ő nem lesz ott, és másnap este azonnal a keresésére indul majd. Erin a kereszteződésnél egy ételbár előtt állt a kavargó hóesésben. A távolban már látta a szupersátl kék minibuszát, éppen befordult a sarkon. A nő szíve majd kiugrott a helyéből, és ekkor megcsörrent a mobilja. Elsápat. A mellette elhúzó autó gumija nagy zajjal hasította a latyakot. A minibusz a külső sávba húzódott. Föl kellett vennie a telefont, nem volt más választása. De a minibusz egyre közeledett, és rettentő zajos volt az utca. Ha most fölveszi, Kevin tudni fogja, hogy nincs oda haza. Tudni fogja, hogy elhagyta. Harmadszor is megcsörrent a telefon. A kék minibusz megállt a pirosnál. Onnan egy saroknyira. Erin sarkon fordult és bement az bárba, ahol diszkrétebb volt a háttérzaj. De azért észrevehető. Az élénk beszélgetés hangjaiba tányércsörgés vegyült. Közvetlenül előtte ott állt a pincérlány, egy férfi éppen asztalt kért tőle. Erin gyomra összeszorult. Két kezébe fogta a telefont, hogy valamelyest kiszűrje a zajokat, és az ablak felé fordult. Elrebegett egy fohászt, hogy Kevinnek ne tűnjenek föl a beszűrődő hangok. Beleremegett a térde, amikor megnyomta a gombot és beleszólt a telefonba. – Mi tartott ilyen sokáig? – vont a kérdőre a férje. – Zuhanyoztam – felelt Erin. – Mi a helyzet? – Úgy tíz perce kiértem a városból. – Hogy vagy? – Meg vagyok. Kevin habozott. – Kicsit fura a hangod – mondta végül. – Valami baj van a telefonnal? Az utcán zöldre váltott a lámpa. A Super Shuttle minibus már indexelt, jelezve, hogy lehúzódik a járda mellé. Erin szívből remélte, hogy meg fogja várni. A háta mögött meglepően elhalkult a zsivaj. – Nem tudom – mondta. – Én jól hallak téged. Alig, ha nem az a telefon rossz, amelyikről hívsz. Hogy haladsz? – Mióta kiértem a városból elég jól. De itt ott még jeges az út. Az nem túl jó. Légy óvatos. Nem lesz semmi baj. Tudom. A minibusz már ott állt a járdánál, és a sofőr nyakát nyújtogatva kereste, hogy hol az utas. Nem szívesen kérek ilyet, de tudnál hívni pár perc múlva. Még benne van a hajamban a balzsam. Szeretném kimosni. Aha, morogta a férje. Persze, akkor majd kicsit később hívlak. – Szeretlek? – mondta Erin. – Én is szeretlek. Az asszony megvárta, hogy a férje letegye, és csak akkor nyomta meg a gombot a mobilján. Aztán kisietett az ételbárból, és beszállt a minibuszba. A buszpályaudvaron vett egy jegyet Filadelfiába. Szörnyen idegesítette, hogy a pénztáros mindenáron beszélgetni akart vele. Nem várakozott a pályaudvaron, inkább átment az utca túloldalára reggelizni. A minibuszra és a buszjegyre a spórolt pénzének csak nem a fele ráment, de éhes volt, úgyhogy rendelt palacsintát, sült kolbászt és tejet. Valaki otthagyott a boxban egy újságot, és ő, bár nem volt rá kíváncsi, olvasni kezdte. Miközben evett, telefonált Kevin, és megint panaszkodott, hogy rosszul halja. Erin azt mondta, biztos a vihar miatt van. Húsz perc múlva fölszállt a buszra. Amikor elindult az ülések közti folyosón, egy idősebb hölgy a kabátja alatti dudorra mutatott. – Mikor jön a baba? E – Egy hónap múlva. – Első gyerek? – Igen – felelte Erin, de annyira kiszáradt a szája, hogy alig tudott beszélni. Tovább ment és kicsivel hátrébb talált magának helyet. Előtte és mögötte is ültek, a két túloldal ülés pedig egy tinédzser párocska foglalta el. Átkarolták egymást, és mindketten zenét hallgattak. Ütemesen járt a fejük leföl. Amikor a minibusz elindult, Erin kibámult az ablakon, és olyan érzése támadt, mintha csak álmodná az egészet. Aztán kiértek az autópályára, és Boston szép lassan köddé vált a szürke, hideg messzeségben. Még mindig kínoszta a vesetái fájdalom, még itt az otthonától jó néhány kilométerre is. Továbbra is havazott, a buszt előző kocsik fölverték a hólét. Erin nagyon szeretett volna beszélni valakivel. Szerette volna elmondani, hogy megszökött otthonról, mert a férje verte, és azért nem hívta a rendőrséget, mert a férje is rendőr. Kikívánkozott belőle az is, hogy nincs sok pénze, és soha többé nem használhatja az igazi nevét. Mert akkor a férje megtalálja, hazaviszi és megint ütni kezdi, csak ezúttal nem biztos, hogy időben abba hagyja. Szerette volna elmondani, hogy halára van rémülve, mert nem tudja, hol alszik aznap éjjel, és mit eszik, ha elfogy a pénze. Hideg volt a levegő az ablak mellett. Egyre másra maradtak el mögöttük a városok, a forgalom ritkult, majd ismét zsúfolt lett az út. Erin nem tudta, mihez fog kezdeni. Csak addig tervezte el a szökést, hogy buszra száll, utána megállt a tudománya, és senkihez sem fordulhatott segítségért. Egyedül volt, és minden tulajdona az volt, amit magával hozott. Filadelfiától egy órányira ismét megcsörrent a mobilla Most is a két kezébe fogta, is, úgy beszélt Kevinnel. A férja a végén megígérte, hogy lefekvés előtt még rácsörög. Késő délután érkezett meg Filadelfiába. Hideg volt a város, de nem havas. Eri megvárta, míg mindenki leszáll. A mosdóban kivette a pulóvere alól az uti táskáját, majd leült a váróteremben egy padra. Korgott a gyomra, úgyhogy szelt egy darabot a sajtból, és azt eszegette kekszel. Tudta, hogy sokáig ki kell tartani a bespájzolt készletnek, ezért elcsomagolta a maradékot, pedig még éhes volt. Végül vett egy város térképet, és kiment az utcára. A udvar egész jó környéken volt. Onnan láthatta a konferencia központot és a Trocadéro színházat. Ez némi biztonságérzetet adott, ugyanakkor tudta, hogy arrafelé nincs olyan szálláshely, amit meg tudna fizetni. A térkép szerint közel volt a kínai negyed, és mivel jobb ötlete nem akadt, elindult arrafelé. Három óra múlva talált is alvóhelyet. A koszos, telefüstölt, büdös szobában épphogy elfért egy kis ágy. Csak egy csupasz villanykörte állt ki a plafomból, és a folyosón volt a közös mosdó. A szürke, vizes foltokkal tarkított falu helyiség ablakait rácsfette. A két szomszédos szobában Erin számára érthetetlen nyelven karatyoltak. Ennél jobbra viszont nem futotta a pénzéből, amely itt is csak három éjszakára volt elég, vagy legfeljebb négyre, ha addig valahogy kihúzza azzal a kevés ennivalóval, amit otthorról hozott. Az ágy szélén ült, és egész testében remegett. Félt ettől a helytől, félt a jövőtől, és lázasan dolgozott az agya. Pisilnie kellett, de nem akart kimenni a szobából. Azt mondogatta magának, hogy ezt az egészet kalandként kell felfognia, és akkor minden jól alakul. Bármilyen őrülte hangzik, még az is megfordult a fejében, hogy talán hiba volt eljönnie. Igyekezett nem gondolni a konyhájára, a hálószobájukra és mindarra, amit ott hagyott. Tudta, hogy ha vesz egy buszjegyet Bostonig, még Kevin előtt hazaérhet, és a férje rá sem fog jönni, hogy megszökött. De a rövid barna haját már nem tudná megmagyarázni. A nap már lement, de az utcai lámpák bevilágítottak a piszkos ablakon. Kintről dudálás hallatszott. Erin kinézett az ablakon. Az utca szintel minden táblán kínai feliratot látott, és az üzletek egy része még nyitva volt. A sötétben innen-onnan beszélgetés hallatszott, és az utca mellett dugig megtelt egymásra hány szemetes zsákokat látott. Idegenek lakta, ismeretlen városba jutott. Ő ezt képtelen csinálni, gondolta. Ő ehhez nem elég erős. Három nap múlva nem lesz hol aludnia, ha csak nem talál munkát. Ha eladja az ékszereit, vehet magának még egy napot, de aztán mi lesz? Holt fáradt volt, lüktetett a veséje. Lefeküdt az ágyra, és szinte azonnal elnyomta az álom. Kevin később még hívta, a mobiltelefon bégető hangjára ébredt. Nagyon oda kellett figyelnie, hogy nyugodtan tudjon beszélni, és ne kell gyanút. Nagyon fáradt volt a hangja, és tudta, hogy Kevin azt hiszi, a közös ágyukban fekszik. Miután letette a telefont, perceken belül visszaaludt. Reggel lépteket hallott a folyosóról. Amikor kiment tisztálkodni, két kínai nő állt a mosdókagyló előtt. A habarcsal kitöltött falfugákban virult a zöldes penész. A padló szinte ellepte a vizes wc-papír. A fülke ajtaját nem lehetett bezárni, végigfognia kellett. A szobájában sajtot és sós kekszet reggelizett. Le akart zuhanyozni, de rádöbbent, hogy szappant és sampont nem pakolt be, úgy pedig nincs sok értelme. Átöltözött, fogatmosott, megfésülködött. Összepakolta a táskáját, mert nem szívesen hagyta volna a szobában, és a szíját a vállára vetve lement a földszintre. A recepción ugyanaz a férfi ült, akitől az este a kulcsot kapta. Eri nagyján átfutott a gondolat, hogy a fickó talán az egész életét ott tölti. Kifizetett még egy éjszakát, és mondta a recepciósnak, hogy tartsa fenn neki a szobát. Odakint kék volt az ég, szárazak az utcák, Erinnek feltűnt, hogy már szinte nem fáj a veséje. Hideg volt itt is, de nem annyira, mint Bostonban, és a félelmei dacára azon kapta magát, hogy mosolyog. Megcsinálta, emlékeztette magát. Megszökött, több száz kilométerre van Kevintől akinek fogalma sincs, hol lehet ő most. Sőt, azt sem tudja, hogy elment otthonról. Párszor még fölhívja majd, aztán eldobhatja a mobilt, és soha többé nem kell beszélnie vele. Kihúzta magát, és beszívta a csipős friss levegőt. Úgy érezte fiatal még az idő, és végtelenek a lehetőségek. Ma talál magának munkát, határozta el. Ma elkezdődik az élete hátralévő része. Korábban kétszer is megszökött, és szerette volna hinni, hogy okult a hibáiból. Először alig egy évvel az esküvőjük után próbálkozott, miután a hálószoba sarkában összekuporodva kellett állnia Kevin ütéseit. Az történt, hogy megjöttek a számlák, és a férje feldühödött, hogy miért vette följebb a termosztátot. Kevin, amikor végre abbahagyta, vágta a kulcsomóját, és elment, hogy hozzon még piát. Erin ekkor gondolkodás nélkül vette a kabátját, és sántikáva nekivágott az útnak. De néhány óra múlva, miután nem volt hova mennie, fölhívta az zuhogó havas esőben a férjét, aki érte ment kocsival. A következő alkalommal egészen Atlantic Cityig jutott, ott talált rá Kevin. Pénzt lopott a férje tárcájából, és vett egy buszjegyet, de miután megérkezett, egy órán belül ott volt a férfi is. Nyaktörő sebességgel száguldott végig a strádán, mert tudta, hogy Atlantic City az egyetlen hely, ahol Erinnek még lehetnek barátai. A hátsó ülésen bilincsbeverve vitte haza. Útközben bekanyarodott egy bezárt irodaépület mellé, és megverte. Aznap éjjel pedig a pisztó is előkerült. Ezután Kevin megnehezítette a dolgát. A pénzt rendszerint elzárta előle, és mániákuson nyomon követte a hullétét. Erin tudta, hogy minden követ megmozgat majd, hogy megtalálja, mert őrült ugyan, de kitartó, szorgalmas, és általában jól működnek az ösztönei. Tudta, hogy rá fog jönni, hol van, és eljön érte Filadelfiába. Némi egérutat nyert csupán, de mivel nincs pénze arra, hogy máshol messzebb kezdjen újra mindent, egyelőre nem tehet mást, mint hogy nyitva tartja a szemét. Nem maradhat akár meddig Filadelfiában. A harmadik napon talált egy ital felszolgálói állást. Fiktív nevetés, és számot mondott be. Idővel nyilván leellenőrzik, de addigra ő messze jár majd. Kiadó szobát is talált a kínai negyed túloldalán. Két hétig dolgozott, a bóravalókból összeszedett némi pénzt, majd hagyott csapott papot, még a fizetési csekét sem vette át. Nem lett volna értelme, hiszen érvényes igazolvány nélkül úgy sem tudta volna beváltani. Megint dolgozott három hétig egy kis ételbárban. Végül kiköltözött a kínai negyedből és egy lepukkant motelben talált szállást, ahol hetente kellett fizetni. Bár ez is elég ócska környéken volt, többe került a szoba, mint a kínai negyedben, de megérte, mert volt saját zuhanyzója, vícéje, és nyugodtan otthagyhatta a holmiát. Pár száz dollárt spórolt össze, többet, mint amennyivel elindult Dorchesterből de az igazi újrakezdéshez ez is kevés volt. Az új munkahelyéről is úgy távozott, hogy nem vette át a csekiét és nem is mondott föl. Pár nap múlva egy másik ételbárban kapott munkát. Az üzletvezetőnek azt mondta, Erikának hívják. Így, hogy sűrűn váltogatta a munkahelyeit, nem lankadt az ébersége. A negyedik munka napja reggelén, amikor befordult a sarkon az új ételbár felé, észrevett egy kocsit, amely valahogy nem illett bele a képbe. Megtorpant. Azóta sem tudta, hogy szúrta ki a kocsit, ha csak nem azért, mert megcsillant rajta a reggeli napfény. Merőn nézte, és észrevette, hogy a vezetőülésen megmozdul valaki. A motor nem járt, és furcsának tűnt, hogy valaki egy fűtetlen kocsiban üldögél egy ilyen hideg reggelen. Erin tudta, hogy ilyet csak azt tesz, aki vár valakit. Vagy figyel valakit. Kevin! Tudta, hogy ő az, őt magát is meglepte, mennyire biztos benne. Visszahátrált a mellék utcába, ahonnan jött, és szívből remélte, hogy Kevin nem nézett bele a visszapillantóba. Amikor eltűnt a szeme elől az autó, futásnak erett, hevesen kalapált a szíve, ahogy loholt vissza a motelbe. Évek óta nem futott ekkora erőbedobással, de a sok gyaloglásban megedződtek a lábai. Így elég gyorsan mozgott. Egy sarok, kettő, három. Folyton hátratekingetett a válla fölött, de Kevin nem követte. Ez azonban nem számított. Akár követte, akár nem, tudja, hogy itt van. Azt is tudja, hol dolgozik. Látni fogja, hogy az nap nem ment be. Úrákon belül kideríti, hol lakik. A szobájában sietve bedobált mindent az utitáskájába, és perceken belül elhagyta a motelt. A buszpályaudvar felé indult, de gyalog egy örökké valóság, mire odaér. Legalább egy óra, és annyi ideje neki nincs, hiszen Kevin nyilván oda megy először, ha látja, hogy nem ment dolgozni az ételbárba. Eri megfordult, visszament a motelbe, és hivatotta recepcióssal egy taxit. A kocsi tíz perc múlva ért oda. Az volt élete leghosszabb tíz perce. A buszállomáson valósággal rávetette magát a menetrendre, és kiválasztott egy New Yorki buszt amely fél óra múlva indult. Addig elbújt a női mosdóban, majd miután fölszállt a buszra, lecsúszott az ülésen és behúzta a nyakát. New Yorkig nem volt hosszú az út. Ott ismét átfutotta a menetrendet és vett egy jegyet egészen a Nebraska állambeli omaha -ig. Este valahol Ohio-ban leszállt a buszról. A pályaudvaron aludt, majd reggel egy kamion pihenőbe vezette az útja. Egy férfi hajlandó volt elvinni az Észak-Karolinai Wilmingtonba, ahová építőanyagot szállított. Pár nap múlva, miután eladta az ékszereit, Erin megérkezett Southportba, és rátalálta kis házikóra. Miután kifizette az első havi lakbért, ennivalóra már nem maradt pénze.